ファ a ム、Historia KUMIBORA やマ j a s、ah um、u s i NA INTELIGENSIA DUNIANI Mwandaaji ni komredi mbuana liamtu mimi naitua Ananias Edgar. Ulinzi ndiyo usalama wanche yote ile duniani. Upo ulinzi zidia madui wanje na ulinzi zidia madui wandani. Madui wanje wamiga wanjika katika makundi mengi na wandani halika tharika vive hivyo. Kutokana na dhana hiyo mataifa yote duniani. Kutokana na dhana hiyo mataifa yote duniani. Kutazama asolala ulinzi kama moyo ya ni key principle ya uwayi wa nchi ya ni usalama wa taifa kubake kuhai. Katika dunia ya leo, mataifa haya tegemeitu majesha nchi peke yake bali pia hata asisi za kiintelligentsia. Zinazo simamia usalama wa taifa na kulirinda dhidi avitishu viandani na njianchi. Kwa kawaida, taasisi hizi huwana ufampana watabia na mienendo ya watu, viongozi na mataifa jirani. Ufahamu huu ambao hutokana na kukusanya tarifa, kuzichambua na kuzipa taasisi nyingine za serikali ili zifanyi wa kazi. Kuzifanya taasisi za usalamu wa taifa za nchi mbali mbali kuogopwa sana ndani na nji ya nchi. Umahiri wa kufanya kazi wa taasisi hizi ndio hufanya taasisi za usalamu wa taifa fulani kuwa wa kuogopwa na bora zaidi kulikuwa taifa jingini. Hivyo basi. Hili ndiyo hufanya mataifa mingi kuekeza kunji taasisi za intelijensi ya na ushushushu hili kuthibitu usalama na utulivwa mambo katika nchi. Leo hapa, nitakuletea orotha ya taasisi kumi za usalama wa taifa mbazo ni bora na zinaza ogopwa zaidi duniani kumujibu wa tafiti ya mwakrafumbili na kuminasaba. Ya kwanza ni ISI, yani Inter-Services Intelligence ya Pakistan. ilianzishwa mwaka refunyumia tisa uroba na nani. ISI ndiyo taasisi nwaesimamia usalama wa taifa la Pakistan. Taasisi hii inanguvu kubwa sana kiasikuamba. Kiwalisia ndiyo hasa na yongoza nchi kishirikina na jeshi la Pakistan. Katika chambuzi nyingi za kiusalama ISI, inatajua kuwa ndiyo taasisi nguli zaide usalama wa taifa ulimwenguni. Toka kwa nzisho kwake ISI, imikuwa muhimili wa serikali zote zilizoai kuyongoza Pakistan. Kushindwa vita kwa iliokuwa jamuhuri ya Sovieti sasa Urusi, dhidi ya Afghanistan ni moja mafanikioma kubwa katika historia ya ISI. Ambapo kwa kiasiki kubwa Pakistan ili isaidia Afghanistan. Ya pili ni Mossad ya kule Israel. Ilianzishwa mwaka lafujimia tisa roba na tisa, Mossad inachukuliwa kama baba wa taasisi za usalamu wa taifa duniani. Taasisi hiyo imikuwa sehemu ya kazi ngumu na za kutisha zaidi katika nyanja usalamu wa nchi ya mkini kuliko taasisi nyingi za inayaki duniani. Inaminika kuwa kama sio kazi nzuri ya Mossad uwenda taifa la Israel, lingisha angamizo na maduiza kesiku nyingi. Moja wapo ya kazi mashuhuri ya mosa dinaikumbukwa ni Operation NTB. Operation Hill iliofanyika jumapilia Julai 4 mwaka lifunyumia tisa sabina sita. Ilikuwa ya uokozo wa mateka wa Israel katika wanja wandegi wa NTB Uganda. Enzi za utawala wa Idi Amini. Katika kuyanda Operation Hill. Wana usalamahau wa Israel, walitengeneza msafara wa magari kufana na kabisa na msafara wa idiamini, na kisha kufanikiuwa kuingia wanjahuwa wandege, na kukua mateka na kisha kulipuwa ndege za jeshi la Uganda. Oparashini ya unyingine mashuhuri ni wrath of God, au kwa kiswahili kisicho rasmi ni kwamba, oparashini hasira ya mungu. Operashini hii ilifanyika baada Tukio la kuwawa kwa wanariyadha kuminamoja wa Israel kwenye micheza olimpikijijini munichi mwakifunyumia teza sabinambili. Shambulio hilo, thidi ya wanariyadha wa Israel ilifanyo na kundi la kigairi la kipalestina la Black September. Maratu baada ya Tukio hilo. Mossad hili hapa kulipaki sasi na kutumia wajiri wa wake maine umbali mbali duniani kuatafuta wote ulio shiriki kuwa. Kufadhili na kuratibu Tukio Hilo na kuwa uwa moja bada mwingene mpa wakalipumalizika. Kazi ambayo inaminika ilichukua zaidi miakaishurini. Ya tatu ni CIA ya marekani. Ilianzishwa mwakarifunyumia tisa roba na saba. CIA inafamika kuwa ndio taasisi ya usalamu wa taifa ambayo imeipa marekani nguvu ilionayo duniani. Tasisi hufanya kazi kubwa kwa kikisha kwa Marekani inabaki kuataifale yangu vunao shawi shuli mwangu ni moja ya operation machohuri za sisi yeye inyoperation pb success ambayo katika Juni kumidhane hadi Julai shuru na saba moja kufungia tisampina ne wasi waliokuwa kifadiliwa na Marekani waliipindua sarakali ya rais Jacobo Bensi ili uchaguliwa na wanancheki demokrasia nchini Guatemala. Operation iningine ni operation Jerronimuikia ambapo kiongozo alikaida u Samoa bin Laden ana sadiki kikuu wa wanchini Pakistan numuzimei muakafufumbili na kumina moya yana ni Military Intelligence Section Six au My Six ya ukoo Uingereza ili anzishwa muakafufu mti sana tisa, tisa. My Six ni moya tasi sikoongo Zaidi za usalama tayifaduni ani. Taasisi hii ilianza kazi zake hata kabla vita ya kwanza ya dunia. Inasadikua kuwa taasisi hii ndio siri ya ushindi wa wingereza katika vita mbalimbali mbali ambazo imishiriki duniani. MY6 ndio taasisi ilio isaidia wingereza kuepuka mkono wa hitro na pia kumshinda hitro. Ya tano ni GRU. Ya uko Russia iliundua mwakarifu ni mea tisa kuminanane. Hii ndiyo taasisiku ya usalamu wa taifa ya Russia. Kabla ya anguko la umoja Sovietian USSR, taasisa usalamu wa taifa ya Russia iliitua KGB. GRU imeundua kama kitengu cha kijeshi, kinachashugulika na ujasusi dhidi ya mataifa ya kigeni. Inaminika kuwa bada ya anguko la USSR, GRU, Ndiyo imeisaidia Russia kuweza kusimama Imara mpaka kufikia kuwa taifa kubwa li na logo upo duniani hii leo. Ya sita ni MSS ya huko China ilianzishwa mwaka lufu njimia tisa thamana tatu. MSS ndiyo msimamizi wa usalama na intelijensia ya China. Inafanya kazi zote mbili za kutazama intelijensia ndani na njemi paka ya China. Bali nakaziyake ya kuindi na China na madui wanje pia ina kisaidi ya chama cha kumnisheja China CCP kuweza kutawala na kungoza vizuri taifahilo lenywa kazi zaida bilioni moja nambari saba ni R A W our research and analysis wing ya ukohindi ili anzisho wa mikrofoni mati sasini na nane kuwakia skukuwa R A W Inajishugulisha na ujasusi wa nchisani jina matishio yakisalama ya India, kutoka njia India huko Tasisa AB, ikishugurika na usalama hondani yanchi. Moge ya kazi zake kubwa ni kuta zamani yendo zamejirani zaki wa kubwa hasa China na Pakistan. Nambari nane ni BND ya ujerumani. Ilianzishwa mafunzi mwa tisa hamsina sita. Ukitazama teknolojia BND inakuenda sambamba na siya yeye Amerikani, Mossad ya Israel na MSS ya China. Hata hivyo metambo ya BND ya kufanya ujasusi wa vifaa vya elektroniki na aminikandiobora za diruniani. BND pia inaongoza kwa kukusanya tarifa nyeti za kiusalama za eneo la mashariki ya katina Amerika kusini. na husaidia taasisi nyingine duniani wanapuitaji tarifa hizo. Ya tisa ani DGSE ya huko u Faransa. Ilianzishwa mwakilifu njimi ya tisa thamanambili. Kama zilivyo taasisi nyingi za kijasusi hili ilinajishugulisha na usalama u Faransa zina matisho ya kiusalama toka nje. Japo halina miaka mingi ukilinganisha na mashirika mengina kijasusi ASIS、ja、AS Yauko, Australia、i l i a n z i s h w a m a c r o f o n i m a t i s a n s i n a m b i l i j a p o Australia, h a j a i w a n a m a t a t i z o m e n g o Salama Kimataifalakini, i m e j i z a t i t i Kunimasoleo Salama, n a Ojasusi, ASIS, Nimoja m a s h u、ja、r i k a Imara z i d i a k i j a s u s i Duniani, na ni mdao mkubwa wa kiusalama wa eneula Asia na Pasifiki. Maja susi wa ASIS wamitapakaa kote duniani na wanakusa nyetarifa muhim za kiusalama maena umengi. ASIS imekoe kifanya kazi zaki kwa usiri mkubwa miaka mingi kesu kwa mba waku watu undani ya Australia mbao hawakua kifam paka iliputajwa mbungeni mwakarifunyumi ya tisa sabina saba. Mwandaaji wasimulizi hii ni Comrade Mbuana liamtu miminaitua Ananias Edgar.